Ediție specială Radio Chișinău. Bună ziua, domnilor și domnilor! Republica Moldova trece în ultimele săptămâni printr-o serie de tensiuni care par să nu mai aibă sfârșit. Votarea noului guvern în frunte cu Pavel Filip, în loc să tempereze nemulțumirile, a generat un nou val de proteste. Am văzut ce s-a întâmplat la 20 ianuarie, ziua în care a fost votat guvernul. Protestele au degenerat în violențe. Noua majoritate parlamentară a fost acuzată de către Organizatorii protestelor care acum, iată, și-au unit eforturile, mă refer la Partidul Socialiștilor, Formația de Partidul nostru, Platforma Demnitate și Adevăr, de încalcarea procedurilor legale, atunci când a fost, a fost votat cabinetul de miniștri, a urmat mitingul și marșul de duminică, când protestatarii au blocat pentru aproape o oră intrarea în Chișinău, din direcția Strășeni, Astăzi discutăm despre situația în care se află acum Republica Moldova cu președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning România, Iulian Chifu, fost consilier prezidențial. Domnule Chifu, bună ziua și bine ați venit la Radio Chișinău. Bună ziua. Cum vedeți, cum comentați evenimentele din ultimele zile de la Chișinău? În mai multe chei, în primul rând aș spune o propoziție generală în Republica Moldova, ca și în orice altă țară, nu avem de a face cu alb și negru, cu îngeri și demoni, ci avem de a face cu foarte multe nuanțe de gri, cu agende paralele, cu dorințe, într-o parte și alta. Și aș merge pe trei linii fundamentale. O linie fundamentală ține de vectorul strategic al Republicii Moldova, orientarea strategică către Uniunea Europeană, către Occident, care este un punct absolut obligatoriu din punctul de vedere al capacității acestui stat de a se finanța, din punctul de vedere al acestui stat de a face reforme și de a ajunge să fie autosustenabil, de a nu ajunge în postura de stat O a doua linie de, de forță ține de um, existența unui partid care în alegerile din 30 noiembrie a obținut, cred că în jur de 14-15%, 19 parlamentari, și care prin anumite manevre a ajuns să decupeze o porțiune din Partidul Comuniștilor, un grup al comuniștilor pro-europeni, să ia unul câte unul număr de deputați din Partidul Liberal Democrat, într-oarecare măsură destructurând principalul partid pro european de la votul din 30 noiembrie, și să contureze o majoritate care e adevărat a dat un guvern pe de altă parte însă a dat un guvern în niște condiții care ridică semne de întrebare asupra legitimității și credibilității lui, mai ales în perspectiva faptului că acest guvern trebuie să facă reforme și reforme substanțiale. Este al doilea predicat. Al treilea predicat ține de faptul că, iată, Republica Moldova trebuie să funcționeze și azi și mâine și poi mâine și peste două luni și peste trei luni. Nu se poate închide astăzi ca să ne reglăm conturile, să ne batem unii cu alții, politicieni, structuri politice sau zonă civică pentru a regla toate conturile. Nu e posibil acest lucru. Un cetățean din spațiu public, din zona publică, din funcție publică, medic, profesor, trebuie să trăiască, să-și primească pensia și salarul în fiecare zi. La, în fiecare lună, la, la termen și să poată să trăiască, inclusiv zona, să zicem, cea mai săracă din Republica Moldova, care este cea mai expusă în condițiile opririi finanțării obișnuite în, din salarii și pensii în zona bugetară sau în zona asigurărilor sociale, în mod automat aceste persoane sunt expuse unor riscuri majore, suntem și în plină iarnă, a fost și o perioadă de ger mai puternic, deci aici suntem. Cele trei predicate sunt niște adevăruri cărora toată zona politică trebuie să le răspundă. De aceea a fost nevoie să existe un guvern. A fost salutată în acestui guvern pentru că relația de sprijin, de ajutor, de urgență, dar și de reforme, respectiv de ajutorul pe termen mediu și lung, nu se poate face decât cu un partener de dialog, deci un guvern. Că se cheamă Filip, cum se numește, cu susținerea pe care o are în altă formulă. Asta deja intră în alte ...spații de decizie politică. E adevărat însă că un guvern pentru a putea să facă reforme are nevoie de credibilitate și susținere mare. În momentul de față, personal nu cred că această formulă de guvern are o șansă să supraviețuiască pe termen lung și să facă și reforme substanțiale. Mai mulți se apropie luna martie când urmează votul pentru președinția Republicii Moldova, pentru președinte în Parlament... Și din nou o încercare, e nevoie de un surplus de deputați, iar dacă ei vor fi luați în aceeași formulă în care s-a ajuns la actuala majoritate, deci fără negociere directă cu partidele, fără a, a conceda parte din putere, cu tentativa aceasta și cu susținerea unora dintre cei din piață care vorbesc despre stat captiv, despre un partid sau un personaj care el își asumă toate pozițiile în stat, e bine o asemenea variantă este de neacceptat și riscă din nou să bulverseze toată piața politică. De aceea toată, toată, tot sprijinul este pentru a vedea o formulă a guvernului Filip restructurată, regândită și care să aducă personalități, care sunt gata să-și pună în slujba statului încrederea proprie prestigiul, capacitatea de lucru, în special din zona politicilor publice, și care să dea credibilitatea unui act mai departe și care să obțină și o susținere mult mai largă, în timp ce funcțiile în stat trebuie să se găsească într-o formulă de echilibru și balans între diferitele partide de formațiuni, evident pro-europene. Deci, din punctul acesta de vedere, trebuie să existe conștiința că fără PLDMEA, partidul care a rămas în opoziție, fără Partidul Popular European, o formulă care să facă reforme nu se poate găsi. Mai mult și invers, Partidul Liberal Democrat, fără a participa la, și PPM, la o asemenea formulă de guvernare, riscă, de asemenea, să plătească aceleași costuri. Electoratul va împărți în mod egal costurile pentru toate aceste partide care au fost într-o formă sau alta, într-un moment sau altul la guvernare în ultimii ani și care sunt ținute responsabili de lipsa reformelor, de un an de stanglare, iată, în, în anul 2015 și de această perioadă de trei luni fără guvern, care a adus Republica Moldova într-o stare economică și financiară precară. De asemenea, este inacceptabilă o formulă din această anarhistă luat cu asalt, dărâmat tot, alegerea anticipate, în condițiile în care... Există un parlament, ales acum un an și două luni, în condițiile în care se pot forma majorități, există o majoritate, de asemenea este inacceptabilă, punea sub semnul întrebării a Constituției sau a, a acțiunilor în cadrul, în spațiul legal. Și aici avem o problemă care trebuie adusă într-un cadru din nou legal. Aici trebuie regândit dialogul, deschiderea, echilibru, retragerea unor personalități din prim plan schimbarea unora din, în multe dintre partide cele existente. Până la urmă vorbim despre în subsidiar dincolo de acest guvern sau guvernul restructurat sau un alt guvern viitor tehnocrat cu cei mai buni specialiști, dincolo de aceste formule este necesară reclădirea clasei politice cu încredere din, punctul de vedere, din, din partea populației. Iar lucrul acesta se face pentru partidele vechi, prin deschidere și cooptare și pași în spatea unor personalități care sunt consacrate, dar care sunt controversate, au probleme cu justiția, au probleme în domeniul acesta al corupției, al, al, al integrității și, în egală măsură, un timp de construcție a unor formațiuni politice noi, care și ele, pentru a fi construite, nu e vorba doar de înregistrare o ștampilă, ci e vorba de o construcție migaloasă în teritoriu, de structuri. Toată chestiunea aceasta cere timp și cred că suntem în momentul în care minți limpezi responsabilitatea trebuie să ceară un pas în spate tuturor, o platformă de dialog într-o formă sau alta și nu polarizarea și, și bă, bătălia fratricidă pe care o vedem astăzi și firește revenirea la o masă cu soluții pe care evident tot clasa politică din Republica Moldova, toți, tot politicienii din Republica Moldova trebuie să le ofere pentru că ei se află astăzi pe piață și nu Îngerii, premii Nobel, cei mai buni specialiști din lume sau chiar din Republica Moldova în domeniile lor. Bine, Dar astăzi cât de mare este riscul ca situația să degenereze, să protestele să continue degradând în violențe? Pentru că am văzut, iată, ce s-a întâmplat la 20 ianuarie când a fost votat în guvernul. Am văzut ce s-a întâmplat la 20 ianuarie, am văzut, vă aduc aminte, nu, 7 aprilie sau... 7 aprilie 2009, 2009. 2009. deci nu sunt lucruri care... În general, când pescui mâna pe tulburi, când este instabilitate, vin foarte mulți să profite din, dintr-o situație existentă, din turbulențe și acolo nu costă bani. Nu trebuie să susții financiar evoluția mai departe, ci pur și simplu poți să preiei pur și simplu controlul pe o oportunitate și în general dacă cumva controlul se schimbă și controlul se răstoarnă șansa unei reveniri s-ar putea să se producă abia în vreo jumătate de secol. Ediție specială Radio În mediile politice și în unele media de la Chișinău s -au făcut, aluzi, s-au făcut aluzii, sau chiar s-a spus direct în anumite cazuri, că aceste proteste ar fi inspirate din exterior, din Rusia în special. Să fie într-adevăr așa, sau este vorba pur și simplu de nemulțumirea cetățenilor care nu mai acceptă ilegalitățile comise de unii politicieni, de furtul miliardului? Din nou nu e vorba de îngeri și demoni. Nici cei care sunt în prim plan și pe scenă acolo sau chiar în piață nu reprezintă neapărat esența a nemulțumiților. Și dacă e să discutăm pe chestiunile legate de corupție, probabil că există foarte mulți din cei care au vorbit la tribună, foarte mult din liderii acelor partide care ei înșiși au probleme majore sau finanțatorii lor sau cei din spate. Pe de altă parte, nu trebuie să confundăm reprezentanții din piață cu nemulțumirea publică reală pe care o are elita din Republica Moldova, pe care o are societatea civilă din Republica Moldova, în raport cu evoluția și cu reformele pro-europene pe care le-au livrat în, în, în mod special în ultimul an, acest an de stagnare, dar și anterior partidele cu etichete pro-europene. Pe de altă parte, ca să ajungem la al treilea plan, m-ați întrebat despre influențe. Federația Rusă, că de la ea v-ați referit, este un actor pragmatic. În momentul în care va avea o oportunitate de a juca, va juca. Am avut un Consiliu de Securitate care a luat în discuție și chestiunea din Republica Moldova, iar acest lucru ar trebui să fi fost un semnal de alarmă pentru toată lumea, într-adevăr. Odată ce există o oportunitate, orice stat pragmatic, orice actor care are un interes, va juca acel moment și va încerca să folosească în propriile sale în în interese. Pe de altă parte, nu trebuie uitat că există un stat, România, care și într-o conivență, și într-o într -o negociere cu Statele Unite, au luat niște decizii foarte clare. A anunțat acest ajutor de 150 de milioane, împrumut. A, ajută, a, anunțat, a anunțat un ajutor umanitar împreună cu Statele Unite. A anunțat un sprijin politic, economic, în domeniul energetic și în domeniul securității, toate aceste lucruri, fiind condiționate, firește, în primul rând existența unui guvern care trebuie să gestioneze și să-și asume responsabilități, în al doilea rând, condiționat de o serie de reforme pe care acest guvern, următorul, altul, trebuie să le facă. În absența reformelor, de fapt, reformele nu le fac nici pentru Uniunea Europeană, nici pentru România, nici pentru Statele Unite, le fac pentru cetățenii Republicii Moldova, și pentru ca statul Republica Moldova să fie până la urmă sustenabil, să-și poată achita datoriile și să poată funcționa. Despre asta este vorba în momentul de față. Există tot sprijinul, toată garanția ajutorului, dar în momentul de față Republica Moldova și acest guvern sau viitorul este în carantină. Eticheta pro-european, afirmațiile, angajamentele, programele, buna voință anunțată de un premier, de un ministru de, de, de o majoritate nu mai este suficient. Republica Moldova nu a livrat în domeniul reformelor economice, în domeniul financiar și în domeniul combaterii corupției, iar defilarea cu un singur corupt în Republica Moldova, Vlad Filat, nu poate să țină loc decât de reacție la faptul că avem de-a face cu o justiție selectivă. Deci aici pașii trebuie foarte serioși făcuți, și trebuie să existe livrare. Pe de altă parte, vreau să vă spun foarte clar. În Republica Moldova există instituții care, se spune, sunt blocate sau în orice caz nu-și duc la bun sfârșit, nu-și nu continuă activitatea de anchetă și respectiv de judecate și așa mai departe. În România există DNA, în România există responsabilitate și oricine semnează un împrumut de 150 de milioane își asumă că are... Toate criteriile, toate condițiile pentru că acest împrumut să fie rambursat. în caz contrar, el răspunde în fața Parlamentului pe linie executivă, dar răspunde și la nivelul justiției. De aceea nimeni nu-și permite să, li, să, să uh, transmită bani aiurea unui guvern care nu este stabilit, într un țară în care justiția nu este corectă și independentă, într-o absență de, de competiție și mai ales, haideți să ne uităm și la celălalt element, România livrează ajutor către Republica Moldova din 91. N-am auzit până acum ca o privatizare în Republica Moldova cu lucruri importante să se facă în beneficiul României. De ce? Păi, cunoscători ar spune, păi voi aveți DNA-ul, la voi nu se poate face. E mai bine cu o cutie poștală din Federația Rusă, cu un aeroport din Habarovsk pe dreapta, Acolo unde nu sunt reguli, acolo poate să vină și șperțul, acolo se pot face și împărțel de finanțări, ei bine, toate aceste lucruri nu mai sunt acceptabile. Ori intră în reguli Republica Moldova, reguli de competiție, reguli de integritate, reguli de combatere a corupției, ori drumul, din păcate, este, este un drum închis și uh, cei care vor plăti până la urmă și care vor suferi sunt cetățenii Republicii Moldova. Și dacă tot vorbim de, de România, ce riscuri comportă pentru București, și nu doar pentru București, pentru Uniunea Europeană, dar și pentru NATO? Pentru că, iată, suntem la frontiera spațiului euroatlantic. Ce riscuri comportă, deci, situația din Republica Moldova? Există câteva riscuri care sunt linii roșii din punctul de vedere ale, al României. În primul rând, România nu va accepta niciodată, și este o amenințare de securitate, ca la frontiera sa să se afle o formă guvernată, controlată de către Federația Rusă. Deci reorientarea strategică a Republicii Moldova este inacceptabilă. Nu are nimeni timp și nu are nimeni uh, interes ca la frontierele NATO și a Uniunii Europene, dar mai mult în spatele unei Ucraine aflate în război cu Federația Rusă în Donbass, să se construiască ori o transnistrie mai mare, ori o structură sub controlul Federației Ruse, ori să avem un stat eșuat și o anarhie și o bătălie fiecare cu fiecare fără a avea o zonă guvernabilă. Niciuna dintre, nici dintre aceste opțiuni nu este acceptabilă. În al doilea rând, nu este acceptabil să ai un stat eșuat din punct de vedere sau în, în incapacitate de plată. E motivul pentru care România a intervenit cu acest sprijin, e motivul pentru care una dintre condiționalități este negocierea cu Fondul Monetar Internațional, deci construirea unei formule prin sprijin internațional a unei formule de sustenabilitate a Republicii Moldova care nu se poate obține fără reforme fundamentale, acelea care sunt, cu intrarea în piață, cu uh, un echilibru, cu garantarea unor investiții care ar veni în Republica Moldova, printr-o justiție independentă, printr-o uh, urmărire a cazurilor de corupție care afectează piața sau afectează deciziile politice. Deci iată câteva puncte care sunt amenințări de securitate la adresa României și care sunt inacceptabile. Dar bine, ce ar putea face România ca lucrurile să nu ajungă la... sau situația să nu ajungă la... în primul sprijin. rând, România a venit cu acel sprijin financiar și cu acel parteneriat cu Statele Unite, pe baza cărei acest sprijin este mult mai substanțial cu o relație pe care o presupune negocierea unui guvern de la Chișinău cu fmi în așa fel încât să aibă formula financiară ca acest stat să nu fie prăbușit. În al doilea rând, a venit cu mesaje de susținere a reformelor pro-europene din Republica Moldova și a luptei anticorupție a independenței justiției. A venit cu know-how, deci cu un transfer de cunoaștere și de construcție instituțională, de funcționarea instituțiilor a venit cu acele condiționări ale livrării acestor fonduri. Condiționări făcute exact în acest sens, în sensul, în sensul ca aceste reforme să se petreacă. Și a venit cu semnale foarte clare către piață la, și cu apeluri la responsabilitate, echilibru și dialog. Exact cum a venit cu mesaje foarte clare către actuala formulă de guvernare că... Acel, acest guvern este doar un guvern care mai cumpără niște timp și poate să miște lucrurile înainte, dar că e nevoie de o susținere mult mai largă pentru a garanta un mandat complet al unui guvern care să facă reforme în Republica Moldova, deci o alegere a unui președinte prin negociere largă și de asemenea a venit cu mesajul că puterea nu poate să fie confiscată sau deținută de un singur actor, mai ales când votul populației la alegeri, momentul adevărului, a arătat că susținerea pentru acel actor este la un nivel 19-20%. Nici ignorarea unui factor de putere în Republica Moldova, mai ales pro-european sau declarat pro-european, nici uh, unilateralismul sau excepționalismul unui actor politic sau a unui personaj cu atât mai puțin, nu sunt acceptabile în democrație și nu pot fi acceptabile de către populație, de către elită, de către intelectualitate. Am văzut-o prin manifestările de stradă, vă spuneam, dincolo de afirmațiile de la tribunale unia sau altuia și în orice caz dincolo de tentația de a redefini direcția strategică sau de a pune între paranteze reformele și drumul european al Republicii Moldova. Bine, dar în condițiile de astăzi, în situ vedem că situația este critică și din punct de vedere economic și financiar. Uh, și mai e posibil ca acest guvern să recâștige încrederea cetățenilor? Nu Am vorbit despre faptul că acest guvern poate bea. Din contra, v-am spus că părerea mea este, chiar dacă face reformă, are nevoie de o variantă mult mai largă. Eu văd, dar din nou, soluțiile se dau în Republica Moldova de către politicieni, elite, Cetățenia ai Republicii Moldova și nu de către un analist. Însă eu văd o formulă de lărgire a bazei de susținere, deci de negociere reală cu toate forțele pro-europene din Republica Moldova și o împărțire, o reechilibrare a principalelor funcții în stat. Cred că acest lucru poate să dea o garanție și pentru cei care sunt nemulțumiți, nu neapărat pentru cei care sunt în stradă pentru cei care au fost sau care, într-adevăr, sprijină blocarea acestei tentative de excepționalism și individualism în, în preluarea uh, afacerilor unui stat de către un singur partid sau o singură persoană. Și în concluzie, cum credeți că vor evolua lucrurile la Chișinău? Cred că în momentul de față responsabilitatea este cuvântul de ordine. Toată lumea trebuie să realizeze și cei din piață și cei din de la guvern și cei din majoritate că fiecare are o componentă de responsabilitate, că polarizarea și tentația de a distruge dușmanul este imposibilă, duce la distrugerea statului, că toate, în special în spectrul acesta pro-european, toate partidele pro mor împreună dacă nu uh, reușesc împreună. E un punct de coagulare extrem de important în care fiecare trebuie să facă jumătatea sa de past. Probabil o formulă de, de platformă de dialog este necesară. O platformă de dialog care să reunească uh, toate forțele conștiente și responsabile și în egală măsură să sterilizeze excesele și aberațiile care s-au manifestat, evident în primul rând în stradă, pentru că acolo e o tribuna LUDU în care ca de obicei, când amesteci într-o cafea, zațul iese la suprafață cu toate componentele sale mai puțin plăcute și, mir și urât mirositoare. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Domnule Chifu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Vă amintesc că am discutat astăzi cu președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Erle Orning România, Iulian Chifu, fost consilier al președintelui României. Eu sunt Cornel Rusnac. La revedere! Ediție specială Radio Chișinău.